kaixo palmondirratiko entzule hoi. Beitu, gaur berbenen plasto bat, noiz, eta nola, erabilia saltzen saiatuko naiz. Oso gauza da, baina gehi noi, beharra degunean, perezak arrapatu, eta nahiago izate deu, ba, pastila, jarabe, o, bueno, kaso askutan, antibiotiko bat hartzea ere. Eta... Bueno, gure familien behintzat, txiki txikitatik e, ohitura ondia izan dugu berbena erabiltzarena. Bueno, bai, etxian gure, gure asuekin, bai gure aito namunak, bai baserrin, eta egia esan, aproposada kasu batzutako behintzat. E, adibidez, e, sinotiz, sinositiz degunean, hor kopetean jartzeko, belarriko minez bagaude, Ba, belarretik Masai Aldera hori inguru hortan jar daiteke. da minez kominez ba gaude lepoan, edo biriketan, ba, katarloa ba, baldin badugu. E, bueno, nire adibidez, egon konfinamendu egun hauetan, gertatu zait, egun batean, aginetako e, infekzioakin jeikin e, nintzen. Egon, e, infekzio, flemoi, eta bar. Eta... Bueno, pues, eh, auker hori era billenun, eh antibiotiko bat edo hartu hordez. <coughs> eh berbena enplastoa jarenun 3 egunetan eta bueno, ba, baretu zait eta orain ez dauka adminik, ez dago flemoirik eta bueno, dentistaren ganan joan berdez al denean hori konpontzeko, baina bueno, e, bideratu dut beintzat, eh, eta lagundu dit hori berbena enplastoa. Baitu kontatu koizuet, nola egin, jarri o nola egin berbena enplastoa. Oso gautza erreixa. Behar duguna da, berbena, ostoa, izan nitekena, freskoa, hobe alba da edo lehorra, edo konjelatua, gero arrautzaren txuringoa, eta zapi bat. Zapia, egokiena, onibentzat, erabiltzen duena da, mukizapi bat. Mm? E... Eta bida, horre lehizango ditzake. Habe, lehenengo, e, arrautza entzuringu hori irabiatu, eta hori presto dut sartagia jarri berotzen, oli tanta batzukin, gero egingo dugun tortila hori, ba, e, pegatu ez dadin. E, eta bero-bero dagoenean, arrautza irabiatua gehitu, haizbarkatu. Lehenengo, e, berbenak e, bota, lau ba segundu hor e, euki, eta jarraian, arrautzea irabiatua gehiatu, eta saiatu bat tortila, edo revuelto edo, bueno, ateratzen dera, ondo egon goda. E, neri gustatzen zait, lehorra ez egotea. Bueno, hori egin da dugunean, zapi batean bildu, eta zapi hori jarri, ba, larrua zalean kontra, izan liteke lepoan kopetan esan dugun bezala, eta, gudun, larrua, eta larruaren jarraian zapia jongo litzake eta zapi ondoren tortila, eta urrundoren ba urrungo e, oial zatiak, e, hau da, ea ondo azaltzen naiz zain. Tortilla hori bildu dugun zapi horretan larrua zala eta tortilla artean zapi kapa bakarra egotea komenida. Hmm? Eta gero zapi hori, pues bildu, lotu, pues beste zapi hondigo batekin edo benda bat izan diteke, edo filtzurioietako bat edo, hm, ondo moldatzen da. Eta hoixe da gaurko gomendioa. Bueno, ondo izan.